Contra, capitolul al șaselea Canalul Otranto, lumea Suntem o mulțime cei căzuți aici, majoritatea cu numele Sfintei Maria pe buze, alții cu cel al lui Allah, Jehova sau Buda, ucrainieni, chinezi, moldoveni, curzi, italieni și, desigur, albanezi. În această neviață se pare că totul e sfârșit și că nu se mai întâmplă nimic, dar nu este așa, nu există sfârșit după cum nici început nu există. În abisul orb se întâmplă mereu câte ceva, copii care cad lind cu părul transparent luminat de o rază rătăcită cine știe de unde, ca o candelă marină. Ori trupuri care cine știe cum de carne se ridică la suprafață precum nălucile, clătinându-se în ritmul valurilor. O mulțime de lucruri și de foste ființe, care se leagă în încoace și încolo, cârje de aluminiu, lănțișoare de argint scăpate de pe vertebre topite... Homosexuali, ochi de sticlă, lumânări, păpuși, pisici din sport, urmărite de umbra tigrului, căști de motociclist, o bucată din zidul Berlinului pe care scrie amintirea de la Andy, refugiat. Prezervative încrețite ca niște piei de moluscă, dolari, cărți de psalmi, un dis de tablă cu semne de circulație, pantof cutii de detergent, abecedare și, în fine, o bombă neexplodată care face totul praf și pulbere. După explozie toată amestecătura asta, copiii cu păr de aur, cârjele, homosexualii, umbrele tigrului, semnul de circulație, lumânările, psalmii, anghiilele, sticla de șampanie, începe o nouă viață. O oglindă de bronz mânată încoace și încolo nu se știe de cine, poate de moartea însăși, pentru ca în bezna noastră să vedem nevăzutul să strecoară încet printre noi. Atunci strigătul nostru, îndurare, îndurare, urlet și ocară, Umple abisul de ape, blestemul să cadă pe tine, otranto, uscate ai și pârjolii de soare, iar carele cu sare și o travă să-ți care adâncurile acum și în vecii vecilor.